Розділ 4. Не давайте змоги найкращому стати ворогом хорошого. Як подолати звичку до максималізму? Стівен розповів, що не пригадує випадку, коли просто інтуїтивно знав, що робити. Він дуже ретельно вивчав тему, перш ніж ухвалити що до неї будь-яке суттєве чи несуттєве рішення. Раз на кілька місяців чоловік проходив співбесіду в новій компанії, щоб мати варіанти, пояснив він мені. Та зрештою залишався на своїй теперішній роботі. Він дві години читав відгуки про візки, перше, ніж купити своєму татові пляшечку, такого на день батька. Кожне рішення Стівен розглядав, як задачу, яку треба розібрати, проаналізувати, та якою потрібно добряче заморочитись. В помітках на його телефоні були суцільні переліки плюсів і мінусів. Навіщо ризикувати у Холишу просте нормальне рішення, коли від ідеального тебе відділяють лише кілька годин дослідження? Хоча час від часу така поведінка дратувала його друзів і роботодавців, тільки сам Стівен насправді страждав від своєї нерішучості. І ще його дівчина Габбі. Габбі кохала Стівена. Стівен кохав Габбі. Вони чотири роки зустрічались і три з них жили разом. Але чоловік часто запитував себе, хто ще може бути десь там. Візнав про гарні риси характеру Габбі. Та працювала медсестрою, доглядала котів у місцевому притилку для тварин, була відданою, ласкавою, турботливою, привабливою, доброю та розумною. Однак цього виявилось недостатньо. Стівен волів, щоб вона була більш товариською. Він прагнув запрошувати гостей на обід і глибокодубних розмов на абстрактні теми. Габі почувалась готова вийти заміж і створити сім'ю. Стівен у своєму стилі такої певності не мав. Після року чекання на Стівенова рішення Габі подумала, що з неї досить. Їй набрило ходити на весілля друзів, які познайомились, коли вони зі Стівеном вже зустрічались. Одного пізнього вечора вона сказала Стівенові крізь сльози. «Я більше не можу чекати. Я хочу заручитись або розійтись». Наступне кілька місяців Стівен уявити не міг, як йому вчинити. Він хотів хотіти заручитись, але так і не змусив себе освідчитись. Чоловік обговорював це зі своїми друзями. Він довго плавав, омірковуючи це питання, але навіть не наблизився до розуміння того, чого он насправді бажає. Ну, мені здається, що вони не підходять один одному. Якщо для неї там, наприклад, одруження є такою важливою там, рисою стосунків, а він, вони там дійсно так багато а, часу провели разом. А для нього ну, це... Ну, тут тобто вона готова, і для неї це важливо. А для нього, не знаю, там важливо, не важливо, але він не готовий. А стільки часу пройшло. Це означає, що він її не відчуває, і це означає, що ну, стосунки дерьмо. Те, що для однієї людини є важливим і вона вже визначилась, а інша людина на це дивиться абсолютно прицепово інакше, ну, це показник чи ні? Мені здається, що це показник. Стівену не вдалось облишити, запитувати себе, чи не міг би я бути на 5% щасливішим з кимось іншим. Якщо він задає таке собі питання, значить, ну, ці стосунки треба завершувати, тому що так чи інакше уявіть собі, як в цих стосунках почуває себе ця дівчина. Коли хлопець дивиться на неї, і, можна сказати, напряму її в обличчя каже, що, слухай, ну так у нас непогано, але знаєш, про що я думаю? Я думаю про те, що міг би я знайти і краще тьолку. Це про нормальні стосунки? Максималіст проти вдоволеності. Стівен Максималіст. Максималісти залипають на тому, щоб похвалити найкраще з можливих рішень. Американський економіст, політолог і когнітивний психолог Герберт Саймон Першим описав цей профіль особистості у своїй роботі 1956 року. На думку Сеймона, максималісти – це особливий тип перфекціоністів. Вони відчувають потребу розглянути всі можливі варіанти, щоб набути готовності обрати. Але вдовольнити цю потребу стає надто складною, навіть нереально, коли перед ними відкривається величезна низка можливостей. Протилежність максималіста – вдоволений. Такі люди виробили свої стандарти, але не надто приймаються тим, що десь там може знайти щось краще для них. Вони знають власні критерії, тож шукають, доки не натрапляють на досить гарний варіант. Вдоволені, не обов'язково швидко вгамовуються, просто здатні вирішити, зібравши певну інформацію та визначивши задовільний варіант. Уявіть, що вам потрібно летіти дві години. Літак набирає висоту, і ви починаєте обирати фільм. Ви Перший варіант. Обирайте перший фільм, що начебто викликає ваше зацікавлення, і за 5 хвилин після того, як сіли на своє місце, вже поринаєте в розумника Віла Хантінга. Або Б. 25 хвилин переглядаєте назви всіх нових фільмів, комедій, драм, документальних та іноземних, а також усіх телешоу, доки знаходите найкращий для себе варіант. Якщо ваш варіант А, то наймовірніше ви вдоволені. Якщо варіант Б, ви точно максималіст. Ви можете опинитись десь посередині між цими крайнощами чи виявитись максималістом у окремих сферах свого життя і задоволеним в інших. Максималісти залипають на ухвалення рішень. Вони вірять, що ретельний аналіз зрештою покращить їхнє життя. Але це неправда. Вдоволені не просто здатні ухвалювати гарні рішення, а зазвичай ще й залишаються більш задоволені ними. Це тому, що повторюю ще раз, Вдові... Вдові... Вдовольнятися не означає швидко заспокоюватись. У вдоволених можуть бути дуже високі стандарти, і вони зупиняються лише тоді, коли ці стандарти дотримано. Різниця в тому, що вже зупинившись, вони не тягнуться до того, що ще може бути десь там. Максималісти ж добирають варіанти, які відповідають їхнім стандартам, але почуваються змушеними розглянути всі можливості. Коли йдеться про стосунки, максималісти, як от Стівен, помилково вважають, що добре пошукавши, натрапляють на ідеальну людину та будують абсолютно певні свого рішення. Але такої ідеальної людини та цілковитої впевненості не існує. Ось чому максималізм призводить до страждань, затримок зхваленням рішень і втрачених можливостей, загалом удоволення бути краще. Чому максималісти такі? Максималістів ятрить тривога. Не просто страх щось припустити, а радше страждання від менш очевидного страху вирішити неправильно. Вони гадають, що максималізм допоможе їм зробити найкращий вибір і полегшить тривогу. Але цей страх страшенно тисне на них. Усе, що не є досконалим, здається невдалим. Зі мною таке трапляється, коли я подорожую. Навіть якщо поїздка минає майже бездоганно, припускаючись помилки, наприклад, забронювавши готель далеко від центру, я обов'язково думаю, що все пропало. Та кажу собі, чому просто не довідатись трохи більше? А тоді я щосило опираюся цьому почутті, щоб вони не зіпсували всю подорож. Навряд щось можу загостити схильність до максималізму більше за вибір партнера та тривалих стосунків. Максималісти бояться помилитись. Що, як ми розлучимося, мені доведеться самі виховувати дітей? Що як... що, як я боятимусь повертатись додому після роботи, бо не знатиму, про що розмовляти з дружиною? Що, як мені буде так нудно, що я заведу коханця? Здебільшого, впродовж людської історії, а в багатьох суспільствах і дотепер родина – Суспільство, чи релігійні лідери диктували людям, як чинити, як одягати, що їсти, як діяти, у що вірити, і так і з ким одружуватись. Тепер у нашій дедалі більш індивідуалізованій і світській культурі ми відповідаємо за власну особистість: чим я м'ясо, чи працюю я в шабат, чи охрещую свою дитину, чи одружуюсь я в синагозі. Я вважаю себе чоловіком, жінкою, чи ні тим, ні тим. Наше життя. Сценарій, якого раніше писали культура, релігія та родина, тепер залишається чистим аркушем. Це дає свободу більш повно самовиражатись, але й відчуття тиску все зробити, як годиться. Але й відчуття тиску, як все зробити, як годиться. Коли ми творимо історію, що складається від стіно, нам нікого звинувачувати в цьому, окрім самих себе. Не дивно, що ми вклякаємо на місці, намагаючись усе проаналізувати. За такою невизначеності, а визначати маємо ми, виникає прагнення стояти на твердому ґрунті. Я хочу почуватися на 100% упевненим, щоб йти до вівтаря, сказав мені Стівен. Одначе, саме в цьому і полягає проблема. Стівен вважає, що вивчення переліків плюсів і мінусів дасть змогу ухвалити правильне рішення про все від купівлі найкращого пилосмока до планування ідеального дня. Серфінг у 5 ранку, кава у маленькому кафе, який всі обожнюють, але про який ніхто не знає, перегони з триатлону, зустрічі з двома різними друзями, медитація на пляжі, домашня їжа та настільні ігри. Але це означало б, що існує якась правильна відповідь про те, з ким одружитись. А її немає. Проблема з максималізмом. Чи мають максималісти кращі результати? Це питання можна розглянути з двох ракурсів: об'єктивного результату та суб'єктивного досвіду, тобто якості вашого вибору та вашого ставлення до нього. Уявіть, що ви є максималістом, якому набридло тринькайте гроші на ранкову каву. Ви багато годин вивчаєте все про домашні кавоварки. Ви читаєте відгуки на Амазоні, на інших сайтах, нарешті, обираєте ту, яку більшість визнала найкращою. Елегантну тут Бревіль Бамбіно Плюс. Коли ж кавоварку привозять, ви помічаєте, що її не так-то просто встановити на вашій кухні, як вам спочатку здавалося. А тоді запитуйте себе, чи не варто було купити меншу. Далі, як і попереджали вогляда, кавоварка не передає всієї насиченої палітри смаку кавових зерен. Кава заварюється, і ви також закипаєте, жалкуючи, що не зупинились на іншому варіанті. Тим часом, ваша вдоволена подруга також... Намірилась купити кавоварку. Вона вирушає до торгового центру, бачить крамницю Неспресо, пояснює консультантові, що їй потрібно, і виходить звідки, звідти з кавоваркою за розумну ціну. Подруга розповідає вам, що обожнює щоденний процент приготування лата від вибору кафе кавових зерен за кольором до кип'ятіння молока. Загалом очевидно, що ви взяли найкращу кавоварку з усіх можливих. На кількох вебсайтах вашу кававарку порівнювали з кававаркою подругою, і ваша перемогла. Але хто на сам кінець залишається більш задоволений своїм рішенням? Вдоволені стверджують, що душі радіють своєму вибору, навіть коли надали перевагу об'єктивно гіршому варіанті. Насправді, Неспресо вашої подруги навіть не в топі на сайті відгуків. Це тому, що максималісти постійно перепитують себе. Вони страждають двічі, спочатку відчайдушно щось вирішуючи, а потім постійно переймаючись, що рішення виявилось неправильним. Психолог та автор книги «Парадокс вибору» Баррі Шварц пояснює, що максималісти відрізняються від удоволених не якістю рішень, а своїм почуванням через ці рішення. Максималісти ухварюють гарні рішення, та зрештою через них почуваються погано. Вдоволені ухвалюють гарні рішення та зрештою почувається добре. Яка ваша мета? Купити найкращу в світі кавоварку чи бути щасливим? Якщо ви обираєте щастя, то тут насправді має значення суб'єктивний досвід, а не об'єктивний результат. Попри те, що якість кави є також важливою, вирішанням залишається те, як ми до неї ставимося. Мудрість удоволеності. Максималісти прагнуть зазирнути під кожен камень, доки ухвалять рішення. Коли ж йдеться про взаємини, така проблема набуває особливої складності. Ви ж не можете сходити на побачення з усіма підхожими для вас одинаками чи одиначками вашого міста, не кажучи вже про весь світ. Тож якщо сподіваєтесь, одружитись чи зав'язати тривалі взаємини, вам таки доведеться ухвалити рішення з огляду на доступну інформацію. Якщо ви максималіст, то можете нервуватись від самої такої думки, що як будете невдоволені тим, що оберете. Ось гарна новина. У нас є неймовірний інструмент досягнення щастя – наш мозок. Щойно ми остаточно зупиняємось на чомусь. Мозок допомагає нам раціонально обґрунтувати, чому це є правильним вибором. Раціоналізація – це здатність переконувати себе, що вчинили правильно. Уявіть, ви купуєте дороге зимове пальто, яке маєте право повернути протягом 30 днів. Ви берете пальто додому та зважувати всі його переваги і недоліки. Як наслідок, навіть залишивши пальто собі, ви вже не викинете з голови перелік мінусів, але купивши пальто, яке не можна повернути, одразу ж починаєте його любити. Воно однаково буде вашим, тоді навіщо перейматися його недоліками? Ось у чому сила раціоналізації. Користуйтесь нею. У взаєминах це також працює. Коли ви віддались комусь, ваш мозок робить усе можливе, щоб переконати вас, що це правильне рішення. Вдоволені інтуїтивно це розуміють і вдаються до цього. Хто знає, чи не думаєте, ви зараз, я не бажаю хвалити просто гарне рішення, я не, збираю, не збираюсь вгамуватись, і це поширено помилка сприйняття вдоволення. Пам'ятаєте, вдоволені можуть мати дуже високі стандарти. Вони здатні певний час шукати, доки не знайдуть варіант, що відповідатиме їхнім очікуванням. Різниця полягає в тому, що знайшовши те, що збігається з їхніми стандартами, такі люди цим задовольняються. Їм не цікаво, що ще може бути десь там. Тож я хочу, щоб ви працювали над тим, аби стати вдоволеним. Найкращий вибір з усіх – це вибір бути щасливим. Добре? Добре. Задача про секретаря. Ви можете навчитись вибудовувати взаєминий, як вдоволений, розглянувши задачку про ухвалення рішень, відому під назвою «Задача про секретаря». Уявіть, що ви берете на роботу секретаря, і нехай це неодмінно буде чоловік. Бо я знаю, що ви вже уявили собі жінку. А, от, тут, хештег «Добіса патріархат». Є сотня кандидатів, із кожним з яких ви повинні по черзі провести співбесіду. Після кожної співбесіди ви вирішуєте працевлаштувати цю людину чи шукати далі. Важливо, що той, кому ви вже відмовили, іде геть. Це надає вам змоги згодом передумати та повернути його. Що робити, щоб ваші шанси обрати найкращого кандидата були якомога вищими? Не варто надто квапитись ухвалювати рішення, адже ви можете втратити гідного претендента з кінця черги. Але не годиться також дуже зволікати з вибором, що як останні варіанти будуть не з найкращих. Виявляється, існує математично правильна відповідь на цю задачу. Вам треба провести співбесіду із 37% кандидатів і взяти паузу. Потім виокремити найкращого з цієї першої групи, так ви отримуєте значущий орієнтир. Тоді оцінивши перші 37%, приготуватись, запросити на роботу кандидата, що першим здасться кращим за переможця з першої групи. Цю логіку можна застосувати і до побачення. У задачі про секретаря ви знаєте про наявність сотні потенційних кандидатів. На побаченнях якщо ви не знаєте кількості таких партнерів. І навіть якби знали, то не сходили б на побачення з кожним. Це нереально життєвою, логістичною та географічною точок зору. Замість того, щоб думати про загальну кількість людей, з якими ви могли б зустрітись, поміркуйте, протягом якого часу активно шукатимете партнера. Відтак, скористайтесь правилом 37% для цього періоду. У книжці «Алгоритми життя» автори Брайан Крістіан і Том Гріфітс писали про одинака, який хоче одружитись. Якщо припустити, що він шукатиме від 18 до 40 років, правило 37% указує на вік 26,1 року. Саме цієї миті потрібно припинити роздивлятись та почати брати. Це означає, що до 26, -26 року йому треба обрати значущий орієнтир зі своїх перших восьми років побачень. Тобто найкращу людину, з якою він досі зустрічався. Потім доцільно одружитися з наступною людиною, яка йому сподобається більше за орієнтир. Щось у цьому є. Так чи ні? Я пояснила задачу про секретаря Дахові, інженерові програмного забезпечення, який нещодавно продав свій бізнес великій технологічній компанії. Дах мав кілька стосунків, що тривали від 3 до 6 місяців. Він завжди знаходив якісь недоліки в жінках, з якими зустрічався. Ця сміяла з його жартів, але сама не була дотепною. Та забагато працювала, а наступно працювала замало. Коли я взялась пояснювати, пояснювати Дагові ідею про орієнтир, він кивнув і прибив мене. Розумію, розумію, сказав чоловік. Мені 31 рік, і я, либонь, вже зустрічався з котроїсь, яка могла б стати чудовою дружиною. Його осяяло. Далі я й дала йому домашнє завдання: складіть таблицю, куди внесіть усіх жінок, з якими зустрічалася впродовж останнього року. Інформацію про те, як познайомилися, що відчували поряд з ними, та які мали спільні цінності. Представте у формі стовпчиків, над кожним з яких надпишіть ім'я відповідної жінки. Відомості можете поповнити іншими подробицями, але без переліку недоліків чи рейтингу в ліжку. Я зроблю це. На, на, на іншому сеансі Даг дістав ноутбук і показав мені результат своїх зусиль. Бріель, оголосив він, така сторінка завантажилась, вона та сама. Та сама? Ви маєте на увазі, саме та, та сама з тих самих, перепитала я. Так, знаєте, тимчасово примирилася з цим висловом. Не та, з якою я збираюся одружитись, а орієнтир. Вона розумно, дотепна, амбіційна, гарненька, з нею було весело. Ех, чому я з нею не розійшовся? Чому я з нею розійшовся? Хай там як, тепер вже пізно, Бріель, ось мій, мій орієнтир. Я хочу залишитися наступну дівчину, яка мені сподобається так само чи більше, ніж Бріель. Тепер ваша черга. Щоб визначити період власного пошуку, підрахуйте, скільки років минуло відтоді, як ви почали свої перші взаємини і до того часу, коли хочете вступити у тривалі стосунки. А тепер обчисліть 37% від цієї кількості. Додайте їх до віку, коли ви вперше побували на побаченні. Це ваша межа 37%. Якщо вам за 30, вона лебонь вже у вас минула. Виконайте завдання, яке я запропонувала Дагові, щоб установити свого партнера-орієнтира. Не хвилюйтесь. Я не переконую, що ви повинні одружитися з наступною людиною, з якою зустрічатиметесь. І не стверджую, що коли ваша межа 37% минула, то ви вже спізнились. Я лише припускаю, що ви, Либонь, вже накопичили достатньо даних, щоб сформувати собі обґрунтований, обміркований орієнтир. Вам не треба більше вивчати тему... Вам, вам не треба більше вивчати тему. Наступного разу, коли зустрінете когось, хто вам сподобається, так само чи більше за цей орієнтир, я залишайтесь феміністка. в стосунках з ним. Ну, Перше ніж почати записувати це, я думаю, а чому, от, якщо хтось там пише книжку, обов'язково повинна, якщо це особливо жінка, вона повинна бути феміністкою. Чому не можна бути просто нормальною людиною? Чому обов'язково? Треба бути частиною якогось такого двіжу. Вважаю, що чоловіки та жінки є і мають бути рівними. Однак, так є і мають. Тобто, вже є. Ну, ще раз зачитаю. Вважаю, що чоловіки та жінки є і мають бути рівними. Так якщо вони вже є рівними? Навіщо тоді... Там... Якийсь рух феміністок то таке інше. Але зрозуміло, що це таке напівжарт. Однак це не означає, що ми однакові. Нам притаманні реальні біологічні відмінності репродуктивної системи. Я розумію, що не всіх можна розподілити за цими категоріями, та що транс- і квір-персони стикаються з особливими проблемами під час побудови взаємин. У віці за 30 років здатність жінок народжувати знижується. Чоловіки можуть стати батьками і на сьомому десятки, і пізніше. Ну, а здатність народжувати у чоловіків, як вона, змінюється після 30 чи ні? Робертові Дайніро було 68 років, коли побачила світ його наймолодша дитина. Хоча я б запропонувала всім чоловікам, які вважають, що у них ще безліч часу, уявити, як вони в 70 років кидатимуть м'ячик зі своїм артритом. Мої любі читачки, якщо ви хочете дітей і сподіваєтесь їх народити самі, то ви тупі курки, хочілося б сказати, пожаліти дитину, щоб вона потім буде в такій, ну, умовно кажучи, сім'ї, хоча насправді ніякої сім'ї там не буде, ні буде ніякої родини, буде тільки мама, яка для себе, для себе народила дитину. А якщо вона народжує для себе, то вона – егоїстична потвора. І як вона, коли вона є егоїстичною потворою, зможе виховати нормальну дитину? Тим не менше, вона пише. Якщо ви хочете дітей і сподіваєтесь їх народити самі, важливо брати до уваги цю мету, окреслюючи період пошуку. Втім, дитину можна народити і без партнера. Це вплине на вік, до якого ви воліли когось собі знайти. Що це за хуйня? Втім, дитину можна народити і без партнера. Це вплине на вік, до якого ви воліли когось собі знайти. Може, треба написати, що, тіпо, типу, блять, якась, ну, добре, ясно, що у кожної людини там, свої цілі, кожна людина там, прагне до якоїсь мети, але сказати, якщо у тебе нема стосунків, а ти хочеш народити дитину, то не треба, не треба цього робити. Ні, тут кажуть, та можна. Ну, це ж, але просто головна проблема, це вплине на вік, до якого б ви валіли когось собі знайти. Хоча це і дорого, чи не варто вам подумати про те, щоб заморозити яйцеклітину? Це, звісно, не гарантує, що ви згодом матимете дітей, проте допоможе виграти трохи часу. Я заморозила ембріони, запліднені спермою мого партнера того місяця, коли мені виповнився 31 рік, бо ми не були готові до народження дітей і вирішили поки що відморозитись. Каламбур. Та згібіський каламбур. Ну, типа каламбур розумієте, в чому? Вона, вона заморозила яйцекалітину, і вони вирішили відморозитись. Отакий каламбур! Аха-ха-ха. Да, тільки. Вчора так завершувалось, я тільки хотів сказати, ну, крута книжка. Скоріш за все, там треба буде знімати і казати, що треба кожному прочитати цю книжку стосовно стосунків. Хоча це і несправедливо, ви найворогідніше перетнете межу 37% раніше за ваших однолітків-чоловіків. Я щиро хочу, щоб це було не так, але краще, якщо ви зрозумієте ситуацію та складете відповідний план – а не опинитись зненацько у прогношному становищі та жалкуватимете про свій вибір. А тепер повернімось до Стівена, який досі запитував себе, чи не міг би я бути на 5% щасливішим із кимось іншим. Через кілька місяців, після того, як Габі поставила Стівенову ультиматум, вона знову напосілася на нього. Чоловік, що за ультиматум? Ой, блядь, гід. Поставила ультиматум, але через кілька місяців після цього ультиматуму вона знову напосілася на нього. Чоловік зізнався, що не зробив жодного кроку до того, щоб купити обручку. Жінка промовила, що все скінчено. Переїзд, прощальний секс, нові аватарки в соціальних мережах. Стівен сидів самотою у напівпорожній квартирі. Ані дивана, ані телевізора, ані комода. Лише ліжко, кілька стільців. Його ретельно дібрано надлегке спорядження для кемпінгу. Тоді я більше не сподівалась почути хоч якісь новин від Стівена. Мій досвід з іншими Стівенами підказував, що він знайомитиметься з новими жінками, захоплюватиметься ними, а потім ітиме від них, бо не відчуватиме певності на 100%. Утім, десь за рік він мені зателефонував. Я до кого зустрів, повідомив Стівен. Декого, з ким хочу прожити решту життя. Я здивувалась, але й дуже зраділа. Розкажіть докладніше. То ви ж саме для цього подзвонили, правильно? Нещодавно у вихідні ми гуляли разом, катались на велосипедах, готували, займалися сексом. І я просто відчув, що це та людина, з якою хочу одружитись. Я була дуже рада чути, що він щасливий, але просто мусила запитати, а як же той голос ті в вашій голові, що запитує, а чи не міг би я бути на 5% щасливішим? Він засміявся. Знаєте, це виявилось непросто, та я працював над цим. Я вдячний за те, як вона є з нею. Мені не цікаво, як могло би бути з кимось іншим. Я лише знаю, що зможу будувати спільне життя з цією людиною. Чудове життя. Ну, чудово, що він так позитивно налаштований, але ж тут, окрім того, що він працював, є ще один момент. Інша жінка і інші бажання. Те, про що я завжди кажу, якщо в стосунках ти постійно сумніваєшся, як Стівен, то факт перший. Ці стосунки точно треба завершувати. Будеш ти там потім працювати над собою. Не будеш ти працювати над собою. Будеш ти, будемо вживати її терміни. Будеш ти там потім продовжувати е, бути максималістом. Чи будеш там, забув як там другий формат, там, задоволеним. Чи якось так. так. Це вже другаря. Але ці стосунки треба завершувати. Тому що і ти, оскільки ти постійно сумніваєшся, ти нещасливий. І... Дівчина, яка з тобою в стосунках, якщо вона прагне більше, вона явно також нещаслива, якщо вона там тобі якісь ультиматуми ставить. Стівен навчився вдовільнятися тим, що має, почуватись незатишно у непевності ухвалювати рішення без вичерпного аналізу. Завдяки цій роботі він змінив пунктуацію свого життя. Замість тривожного максималістського знака питання, тепер у ньому стоїть упевнена, вдоволена крапка. З першого я думала, що історія Стівена стане попередженням «Не давайте змогу найкращому стати ворогом хорошого, зато тепер ділюсь з нею як казкою про перемогу. Максималісти, подаруйте собі щастя, подаруйте собі здатність удовільнятися». Так то воно так. Але ж, ну, знову ж таки, мені здається, і нехай навіть це буде якась така, як бульбашка моя, так? Тому що більшість історій саме мені таких надсилають. Але мені все ж таки здається, навіть якщо ми не беремо ті історії, які надсилають, а взагалі от такий життєвий досвід, що набагато більша проблема не те, що чоловіки максималісти, а те, що вони мінімалісти. Ну, тобто... Їм взагалі похуй них критеріїв немає. Вони з будь-якою дівчиною готові бути в стосунках. Це набагато більша проблема. Тобто проблема не в тому, що у там, хлопців надвисокі якісь стандарти, вони не можуть зупинитись, а те, що у них немає стандартів. І вони просто як сліпі кошенята починають щось робити. Ну, тобто, о, дівчина підходить, все Будую з нею стосунки. А потім щось, бляді, йде через сраку, а чому? Ключові висновки. Максималісти зациклюються на тому, щоб вирішити правильно. Вони розглядають усі потенційні варіанти, доки зроблять вибір. Навіть уже вирішивши, постійно міркують над тим, що втрачають. Вдоволені з'ясовують, чого прагнуть, і завершують пошук, щойно натрапляють на те, що відповідає їхнім вимогам. Вони не вгомовуються, а просто припиняють перейматися гіпотетичними можливостями, що й не вирішивши. За результатами досліджень удоволені зазвичай бувають щасливішими, удоволені точно. Оскільки зрештою удоволення залежить від того, як почуваєшся через своє рішення, а не від самого рішення. І з теперішніми настроями щодо взаємин багато з нас стають максималістами. Ніхто ніколи не здається достатньо хорошим, і ми замислюємось, чи не могли б бути щасливішими з кимось іншим. Схильність до максималізму в стосунках ризикована виникненням душевного болю, затримок у фалені рішень, що дорого нам коштуватимуть, і втрачених можливостей. Максималісти орієнтуються на те, що є правильна відповідь на запитання з ким бути, а її немає. Те, про що ми дізналися задачі про секретаря, переконує, що... Либонь накопичили достатньо досвіду взаємин, щоб обрати чудового партнера. Ці знання дадуть нам змогу віддатись стосункам, не приймаючись наявністю чи якихось варіантів. Сила раціоналізації також може допомогти змиритись із власними рішеннями.